Göteborg våren 2021. Polisen spanar mot intensiv försäljning av kokain. Det finns bäcknar, lurar dit man ringer eller smsar- och så får man en, två eller fem gubbar utkörda. Köparna finns över hela stan och beskrivs av polisen som vanliga svensons. Jag skulle säga att nästan alla de har väldigt god ekonomi. Många har jobb. Många har småbarn. Vid något tillfälle var barnen med vid köpet- Peter Krim om kokainfallet i Göteborg och köparna. Ja, vi har ju tagit upp flera stora fall när det gäller narkotika. Kanske främst om smuggling. Vi har inte riktigt gjort lika mycket avsnitt om försäljningen och gått in på säljarna men också köparna och det ska vi göra idag. I dagens avsnitt kommer vi kolla på en härva i Göteborg där fyra killar i 20-årsåldern har sålt kokain över nästan hela stan. De förnekar ju att de har sålt i den här stora skalan men är samtidigt dömda i tingsrätten för just det här. Men det här fallet sticker ju ut på ett annat sätt också. Mm. Det man har gjort är att man lyckats identifiera väldigt många köpare. Det handlar alltså om 750 45 personer och enligt polisen är det här som de beskriver då vanliga svenssans. och I flera fall så har de också lagfört, alltså de har gripits så det är någon typ av rättsprocess. Jag har ju varit i kontakt med några av de här köparna och det låter ju på liksom ytan som helt vanliga personer. Det är folk med vanliga jobb, kanske barn. Det här har ju också påverkat deras liv att de har åkt dit på ringa narkotikabrott som det handlar om för köparnas fall det handlar om sossanmälningar problem i familjen och med jobb och allt möjligt det här är ju personer som har barn och ibland har ju barnen till och med varit med när det har köpts kokain men vi börjar den här historien i Göteborg. Det är februari, slutet av februari då polisen inleder en intensiv spaningsinsats mot personer som man tror säljer narkotika för Backa-nätverket på Hissingen. Ärendet började egentligen med att vi det kom till vår kännedom att det såldes en hel del kokain av det här nätverket och vi började då spana på vissa personer som vi trodde sålde. Det här är Johan Ekström som är utredare vid Göteborgspolisen som jobbat med det här kokainmålet. Vi såg ganska direkt att det här var en helt i sysselsättning som de höll på med. Utan, De sålde kokain egentligen från lunch varje dag fram till ungefär vid 22-23 tiden på vardagar och lite längre under helgerna. Det var det enda de gjorde. De här fyra männen de är inte speciellt vad ska man säga, kriminellt belastade. De har enstaka brott i sina belastningsregister. Två av dem har dömts för narkotikarelaterade brott- men då har det landat på böter eller villkorlig dom. Och De andra två har bara trafikförseelser, inga vålds- eller vapenbrott. Men enligt polisen ser man dem som en del av backanätverket. De har funnits ändå, inte lägst ner- men ändå relativt ganska lågt ner- de, har ju, de rapporterar ju uppåt till sina huvudmän eh, och jag kan tänka mig att de har ganska god status i det här nätverket ändå i och med att de får hantera kokain i så stora mängder som värda så mycket pengar. Nätverket som vi hävdar att de här fyra personerna nu som eh, vi spanade på tillhör är ju ett, eh, ett kriminellt nätverk som i det här fallet att syssla med omfattande kokainförsäljning. Och vi ska inte uppehålla oss allt för länge vid just backa men vi kan väl säga att det är ett relativt etablerat geografiskt nätverk. De har varit med ganska länge. Och backa har beskrivits som väldigt proffsiga av polisen. Man säger att de har lyckats hålla sig undan de mest våldsamma yttringarna- som till exempel då Biskopsgården har drabbats av- och även Nordösta uppe i Angered och liknande. Och det har beskrivits att de har nästan en företagsliknande struktur- i sin försäljning, där de här killarna då- som kanske skulle anses vara ganska lång som försäljare har liksom, ja men du vet, lite tagits hand om, fått uh, gåvor eller fått gymkort. Och försäljningen av kokain, den har ju sköts på ett uh, affärsmässigt sätt, enligt polisen Johan Ekström. Jag skulle säga att det är egentligen ett tvärdogenshett ett företag. För det är ju väldigt många köpare, och de här telefonnummerna som de har ringt är ju egentligen vedetalda telefonnummer som har nog använts. Väldigt, väldigt länge och har spridits. De har bra koll, eller hade bra koll rättare sagt, på det här. De Kunde de inte själv genomföra försäljningen så hänvisar de till någon av deras kollegor som genomförde försäljningen åt dem. Till exempel, jag kan inte komma men jag har en, en kompis som är närmare så han kommer till dig och levererar till dig. Och så skötter de det där internt mellan varandra med betalningen. Säljarna har haft vanliga telefoner som används som bäcknarlurar. Det är i princip bara det de används använts till, de här telefonerna. Och de här numren har funnits hos rätt många kunder och flera verkar återkomma och köpa vid flera tillfällen. Det finns det många exempel på. De flesta skickade sms eller ringde till dem och berättar att de ville köpa. I flera fall var det helt uppenbart att de sa till mig rakt ut att de ville ha en, en gubb cola- hur länge kör du ikväll? Har du någon bra sig med sten? Tja, kan du komma med två? Det har också gjorts utskick från de här bäckna lurarna. Tjena min vän. Ute och kör med riktigt bra kåla En för 800 eller fem för 35. Bara slå en signal så tittar jag förbi. Tja, kan du komma förbi mig snart? Tjena vänner. Ute och snurrar med en dunder cola. Bara slå en signal så tittar jag förbi. Hej, jag är inne på Bullbar. Kan du komma förbi? Och det här är citat från sms som vi låter ett andra läsa in och alltså inte säljarnas eller köparnas riktiga röster. Så polisens spaning pågår under ungefär två månader från slutet av februari i år till slutet av april. Och under de här månaderna så avlyster man säljarnas telefoner och man följer dem också med hjälp av fysisk spaning. Och man konfronterar samtidigt omkring 30 köpare. Vi såg överlåtelsen, vi dokumenterade överlåtelsen. Och så fort källorna hade lämnat platsen så konfronterade vi köparen och hittade då kokain på han eller hon. Polisen Johan Ekström igen. Och vid de tillfällena så erkände alla utom en tror jag. Och många berättar även exakt som det var. Men jag köpte från den personen den bilen den platsen. Vi har kontakt via SMS. De visade upp SMS-konversationerna. Men det låter lite annorlunda när man väl då slår till mot de här misstänkta säljarna den 21 april. Där kommer det inte direkt några erkännanden. Nej, som i de flesta fall av den här sorten som vi har berättat om eller läst om så är det ju locket på under förundersökningen. Det är liksom inga kommentarer, peppra bara utskrifterna från förhören. Men som så ofta så får vi ju en berättelse när vi väl kommer till förhandlingen i tingsrätten jag har blivit tillfrågad av våra killar jag ville sälja narkotika, men jag hade svarat nej vid flera tillfällen. Och i ett av fallen, och vi har valt att kalla honom för Marco, så får vi en ganska sammanhängande historia om hur han hamnade där han hamnade. Och så i slutet av mars så följde jag och jag svarade då ja. Och då fick jag instruktioner och den här telefonen så fick jag också fem, eller en påse med fem mindre påsar där i så berättade han till mig jag skulle gå och jag skulle göra. Och när jag sen utförde detta så var jag jättenervös och eh, det var några gånger under den första veckan då som jag utförde detta. Han påpekar under förhören att han var väldigt nervös under den tiden och att han kände att det här var fel. Så i samband med att jag skulle redovisa pengarna så eh, tog de då tillbaka telefonen och jag kände då att det här inte var min grej. Han erkänner ju Lite grann också kan man säga. Ja, han erkänner att han har, han har gjort delar av det här. Att han har sålt men bara vid ett fåtal tillfällen. Han har lite svårt att specificera exakt vilka och hur många men omkring åtta. Och från åklagarhåll så ser man ju inte hans karriär som så här kort. Som vi nämnde så är det alltså 745 identifierade köpare som ingår i den här utredningen under två månader. Slår man ut det i genomsnitt och då mm. pratar vi bara de identifierade köparna, då är det ungefär 12 personer om dagen som har köpt kokain. Det här innebär ju såklart att den här mobiltelefonen som kopplas till Marco och även de andra bäcknarlurarna, de har mm. ju gått rätt varma. Mm. Men enligt Marco så har han bara haft den några dagar, sen har den här telefonen gått vidare- och vi var inne på det här med att det var liksom affärsmässigt, lite företagsliknande. Och eh, nu får vi kanske ta Marcos berättelse med, med Nipas allt. Vi vet inte exakt allt hur sant det är. Men han beskriver i alla fall hur man liksom introducerades till rollen som försäljare. Hur man liksom fick en introduktion till jobbet. Kan du försöka i, beskriva vad han, den här personen sa som. Alltså, det var trevligt. Och trevligt, ja. Okej. Okay. Sa han vad det var de. Som hörde av sig till telefonen ville ha? E jag handlade om chokin jag skulle sälja 800 kronor. Och det här är alltså vad Marco berättar under förhören i tingsrätten. Jag fick bara instruktioner att jag skulle sälja det för 800 kronor, inga rabatt. E och hur många påsar får du här? Jag fick fyra e eller fem mindre påsar i en större påse. Så Marco säger att han får med sig några gubbar färdigpackat kokain, men det räcker ju inte så långt om man ska ut och sälja en hel kväll i Göteborg. Så han berättar också att under kvällen så fick man åka och möta upp en person högre upp i hierarkin som då fyllde på en slager, kan man väl säga. Och en gubbe det är alltså en dos, det brukar vara ungefär 0,8 gram. När jag ute något så kanske träffar på mig man så säger det Ja. Och är det en och samma person hela tiden? Nej. Marco berättade att det var olika personer som gav honom kokainet. Men han förstod att de hörde ihop. Han visste liksom det. Han kände igen dem från när han var yngre. Och under förhöret med hans egen försvarare- så målar de lite tillsammans upp bilden av Marcos då uppväxt- och livet i backa. Och att de berättar liksom att- vetskapen om det här systemet att man jobbar med att sälja kokain och hur bäcken och lura fungerar att det, det liksom har man koll på om man är uppväxt, en kille i den åldern i, i backa. Man ju säga att han från bara ville hålla sig borta från det här men att han sedan liksom drogs in i det. Jag var nyfiken och ville väl få någon slags bekräftelse eller någonting. jag ville testa men ju Sen ska man inte sticka under stol med att det har ju också funnits en förtjänst i det här. Exakt hur mycket man har tjänat på varje gubbe så att säga som då har kostat kring 800- för köparna. Det vet vi inte. Marco han pratar i tingsrättens förhör om att han har fått en hundring för varje 800 spänn. Det kan ju vara mer, det skulle också kunna vara mindre. Men klart är ju att de här killarna verkar ha rört sig med relativt mycket pengar. Det berättar polisen Johan Ekström. Men uppenbarligen finns det en hel del kontanter. Då man köpt bilar. En av killarna hade köpt en bil med för 22 000 i småsedlar. Till exempel via Blocket, vi har något tillfälle. Någon har shoppat kläder för 70 000 på NK vid och samma tillfälle. De hittade stora mängder kontanter hos dem. Så de har tjänat en hel del pengar, men hur mycket de får i vinstprogram, det vet inte vi. Vi vet ju inte exakt vad som har hänt i det här fallet eller hur det utspelar sig. Men det här låter ju som ett ganska standard sätt att rekrytera liksom lågnivåmedlemmar i en sån här typ av organisation och backnätverket som sagt beskrivits som väldigt generösa mot de som är längre ner i hierarkin men det finns ju såklart en massa olika faktorer som gör att man dras in. Som sagt, pengarna är en stor del. Det är väl också vetskapen om att de här killarna har ett rätt stort och ber dem om hjälp med saker så kanske man hjälper till för att man vet att man kan råka illa utan annars. Nu vet vi inte exakt hur det har gått till och hur frivilligt det har varit i det här fallet. Men det kan ju också börja med mindre tjänster och att man sen inte kan tacka nej. Mm. Och Marco beskriver ju också hur de här äldre killarna då ber honom om en tjänst. att alltså är en bil. Och att de först är ganska hotfulla och pressar dem lite för att göra det här. Men han sen säger att han kan göra det, då är det en helt annan liksom, helt annat ljud i skällan. Men den här bilden som Marco målar upp under tingsrättsförhöret, där han har ansett sig vara utsatt för ja, regelrätta hot och påtryckningar, samtidigt som han inte vill namnge vilka det som har utsatt honom för de här hoten och påtryckningarna. Den bilden köper inte riktigt polisen Johan Ekström. Nej, jag bedömer det som en efterhandskonstruktion och det finns egentligen ingen grund som vi kan se i den här förensökningen att det har funnits ett hot mot honom eller att han har blivit tvingad att göra saker och ting. Utan jag har ju lyssnat på otroligt många samtal när han säljer kokain och eh, det, ja, i min värld så finns det ingenting som tyder på att han faktiskt varit hotad. Både Mark och de andra killarna vill ju under förhören tingsrätten bara prata om sig själva. De vill inte berätta vem som har gett dem lurar narkotika- eller ens till synes ganska harmlösa uppgifter- som vilken kompis de har hängt med- och som skulle kunna ge dem alibi- när det har skett kokainförsäljning. Jag skulle säga att de här personerna som säljer- åt den här typen av organiserade brottslighet- är välfostrade. De vet precis vad de ska göra om de blir ertappade av polisen. De vet att de inte ska prata om andra än sig själv- Pratar de om sig själva så klarar de sig. Utan då får de inga konsekvenser av det här. Utan, så, eh, jag tror absolut att om de skulle börja prata, lägga folk till höger och vänster, så kan det bli konsekvenser för dem. Absolut kan det bli det. Men som sagt, de flesta som jobbar för den här organisationen är väl väluppfostrade. De vet vad de ska säga när de pratar med polisen och de vet vad de inte får säga. Så nu har vi fått lite bättre koll på hur försäljningen har gått till. Men vi nämnde ju här att väldigt många köpare blev identifierade i det här fallet. Det handlar om 745 köpare som man har hittat då med hjälp av telefonavlyssning, spaning, koll av sms och så vidare. Omkring 30 av de här blev ju tagna med i princip händer i syltburken mm. eller kokainpåsen på sig. Eh, och ytterligare ett antal personer har eller kommer att få besök av polisen. Vi såg ganska tidigt att köparna är i allmänhetens ögon helt vanliga svensson. Polisens utredare Johan Ekström igen. Jag skulle säga att nästan alla de har väldigt god ekonomi. Många har jobb. Vi såg ganska fort i spaningen att eh, många har småbarn- vid något tillfälle var barnen med vid köpet. och De flesta gjorde det här egentligen helt öppet. De ringde, beställde de träffade oftast, in, De träffades på en plats oftast. Det ingick utkörning i den här från säljaren. Det var ju deras metod att de bestämmer tid och plats. De kör ut det till den platsen som köparen vill ha det. Ibland är det ner för trappegången, ibland är det stora offentliga parkeringar som de det på- men alltid i anslutning till säljarens bil. Och Johan Ekström han är ju inte förvånad över det här. Kokain är så pass vanligt enligt honom- att det förekommer överallt. Däremot så blev man lite överraskad- över mängden köpare som säljarna hinner leverera till- på ungefär två månader. 745 köpare på två månader- och är det är ju bara de identifierade. Det blir ju genomsnitt ungefär 12 om dagen- varje dag i veckan. Dessutom har de ju kört ut narkotikan- mm. Till de här köparna. Så det är ett rätt omfattande intensivt ja. arbete. Det jag tycker egentligen som sticker ut är att köparna, eh, många har reagerat efteråt när de insåg att pengarna de faktiskt betalade in att det går raka vägen till organiserad brottslighet som i sin tur använder pengarna för att köpa eh, vapen och narkotika. Den har inte de förstått utan. Jag tror att många har väldigt dåligt samvete och de köparna jag har pratat med som inser att pengarna jag har köpt kokain för har de använt skjutvapen för att inte skjuta ihjäl personer i andra kriminella nätverk. Den kopplingen har inte köparna gjort själva utan den har de fått efteråt när vi har förklarat för dem att förstår du inte vad dina pengar går till. Och I det här fallet har man använt sig av klassiska väcknarlurar där man liksom samlar en köpabas och sen hör av sig till dem- och håller kontakt via de telefonerna. Och det är ju rätt smidigt just för att man kan lämna över telefoner- en kundbas kan liksom leva vidare även om en säljare hoppar av. Det är talat ganska öppet, lite oförsiktigt skulle man nästan kunna säga. Men en del av narkotikaförsäljningen i Sverige har ju flyttat till internet. Och då framförallt till Darknet, och det här har vi varit inne på tidigare- och om vi drar en kort sammanfattning då så är ju Darknet ett slags krypterat internet. Man använder en speciell browser, Tor, det Onion Router, lökrouten som krypterar din aktivitet. Det vill säga håller den kanske hemlig från polisen och ger dig tillgång till sidor som du inte skulle kunna nå via en vanlig webbläsare. Nej och på de här sidorna du hittar du ju saker som du inte skulle kanske ramla över via en Google-sökning. En sån hemsida är flugsvamp 3.0. Vi pratade om flugsvamp tidigare i avsnittet om knarkcentralen i skärgården. Där ett ungt par drev en rätt sofistikerad operation från familjegården i Roslagen. Där de sålde en mängd olika väldigt så högkvalitativa droger via hemsidan. De dömdes ju också till fleråriga fängelsestraff. Men som namnet 3.0 skvallrar om så var det ju inte första gången en sån här hemsida hade funnits. Den första versionen stängdes i en internationell polisoperation som kallades Anonymous hösten 2014. Nästa version, den stängdes också av polis hösten 2018. Men det tog inte mer än några månader innan Flugsvamp 3 var igång. I avsnittet om skärgårdsfari så pratade du med Alex på NOA, alltså polisens nationella operativa avdelning. Det är svårt att mäta narkotikahandeln i stort och hela narkotikamarknaden i Sverige. Vi estimerar att flygsvamp 3 omsätter cirka 350 miljoner per år. Och det har skett en kraftig ökning sedan 2018. Flygsvamp 2 omsatte ungefär motsvarande belopp under tre och ett år som flygsvamp 3 omsätter på ett år idag. Så att det har skett mer än en fördubbling sedan 2018. Ja, det är ju inte kattpiss direkt. Den här handeln är ju en ganska betydande del av den svenska narkotikamarknaden, Och därför ingår den här Darknet-handeln i ett nytt utredningsuppdrag som Brottsförebyggande rådet BRO har fått av regeringen. Att de ska försöka kartlägga det här. Men det, det är ju bara ett ben av en helt enorm utredning som du fick gå och kolla på lite innan den släpptes. Vi nämnde ju i början att det kommit en ny kartläggning av människor som köper narkotika på Darknet och den ingår ju i den här utredningen från Brå. Regeringen har i princip velat ha en total genomlysning av den illegala narkotikamarknaden och hur den funkar. Från vilka som köper upp till de som är i absoluta toppen på narkotikakedjan. Men om vi börjar med köparna då. I undersökningen har man kollat på ungefär 10 000 personer som köpt narkotika på Darknet under 2014-2018. Sen har man också jämfört det med 40 000 personer lite drygt, som misstänktes för ringa narkotikabrott under 2018. Om man tittar på de här två populationerna så ser man att könsfördelningen och åldersfördelningen är ju ganska lik. Det här är Katarina Tholin som är utredare på Brå och en av de som har jobbat med rapporten. Ungefär 85 av de som är misstänkta och de som är då identifierade som Darknet köpare är män- de finns i ungefär samma åldersgrupper. De är mellan 20 och 39 år gamla. Så det är väl liksom de likheterna som finns. Brå har också tagit ut rätt mycket data från SCB om exempelvis hur människorna lever, vad de har för inkomst och utbildning. Och där såg man vissa skillnader mellan de som köpte på Darknet och de misstänkta. alltså de dryga 40 000 som misstänktes för ringa narkotikabrott. De som är identifierade som darknetköpare har genomgående högre inkomster, högre sysselsättningsgrad, högre utbildning och är mer sällan misstänkta för brott än de som då har misstänkt för ringa narkotikabrott 2018. Sen en annan viktig skillnad är kanske också att darknetköparna: de de är överrepresenterade i de norra länen i Sverige. Alltså att de bor oftare i Norrbotten, Västerbotten och de länen som ligger norröver i Sverige. Och fler är också studenter och bor i studentbostadsområden. Något som förvånade broutredarna det var skillnaderna gällande svensk respektive utländsk bakgrund. Och utländsk bakgrund i det här fallet det innebär utrikesfödd eller inrikesfödd med två utrikesfödda föräldrar. 87 procent av darknet har svensk bakgrund. Ehm, så att det, är, det, är, det är en överrepresentation i relation till befolkningen i stort. Ehm, och sen har Ungefär hälften av de narkotika misstänkta har utländsk bakgrund. Så att det, det är stora skillnader där, och det, de skillnaderna tycker vi har varit intressanta. Från brå tror man att Darknet-underlaget med 10 000 identifierade köpare ger en mer rättvisande bild av vem som köper narkotika än de som blir misstänkta för inga narkotikabrott. Därför att eh, de är till skillnad från de narkotika misstänkta så är de identifierade. Och enbart observerade i en underrättskartläggning. Alltså, de är alltså inte liksom ett resultat av det man brukar kalla för rättsväsendets selektion. Alltså att man, eh, de som blir misstänkta för brott är ju de som upptäcks av rättsväsendet. Eh, den här kartläggningen på Darknet den har ju så att säga identifierat personer utifrån eh, deras köp av narkotika. Så den, det, det finns liksom inget urval där. Men det ingår ju rätt mycket mer i den här BRÅ rapporten utöver kartläggningen av köpare. Man har även kollat på narkotikamarknaden i stort och ser tre stora förändringar sedan senaste gången man gjorde en liknande studie för drygt tio år sedan. En av förändringarna det är att smugglingen har blivit mer professionaliserad och effektiv. Utredaren Katarina Tolin säger att en annan tendens man sett är att fler vill äga ett område. Det finns fler kriminella nätverk än tidigare som strävar efter att kontrollera lokala marknader och det är framförallt i bostadsområden och ofta då i socialt utsatta bostadsområden som man försöker så att säga muta in revir och styra över rätten att sälja narkotika där. Och sen den här tredje stora förändringen som vi ser som vi tycker också har en väldigt stor betydelse och som man inte får glömma bort. Det är att tillgängligheten har ökat för köparna när det gäller då att komma i kontakt med säljare. Och där har vi framförallt då utvecklingen av en internetmarknad och sociala medier som har underlättat både för köpare och säljare att hitta varandra. Brås utredare har ju intervjuat säljare som, likt det här fallet i Göteborg som vi har pratat om, har kontakt med sina kunder via mobilen. Antingen sms eller andra kommunikationsappar. Och det utredarna har fått höra är att det finns köpare så det både räcker och blir över. De menar ju att det finns en outsynlig efterfrågan på narkotika i Sverige. Det, det är liksom deras intryck utifrån sin arbetssituation. De berättar om arbetsdagar som är 16 timmar långa. Man sitter i bilen och kör och kör och kör till nästa kund och till nästa kund. Och att... Eh, för en säljare som, som inte är ny på marknaden utan som faktiskt har etablerat sig, då är själva utmaningen att liksom avgränsa kundkretsen, inte att utveckla kundkretsen. Så att eh, deras bild som de förmedlar till oss är att det finns en, en, en mycket stor efterfrågan på narkotika i Sverige. Det finns en hel del intressant i studien att fördjupa sig i och jag tror att vi kommer att få återkomma till den längre fram. Men något som man undersökt utifrån bland annat underrättelsematerial från tull och polis, läsning av förundersökningar, alltså polisutredningar, intervjuer med poliser men också intervjuer med narkotikabrottstömda. Det är ju skjutningarna, alltså mord med skjutvapen, hänger ihop med narkotikahandeln. Och från kriminella som Brå pratat med så är svaret tydligt. De svarar nej på den frågan. De menar att de här skjutningarna eh, liksom i stort, de handlar inte om narkotika eller pengar. Eh, eftersom utifrån deras logik så är det kontraproduktivt att hålla på och skjuta mycket om man vill bra, kunna göra bra narkotikaaffärer. För då drar man ju polisens öga mot sig och vad som sker på vissa platser. Eh, –utan de menar att skjutningarna det handlar om andra saker. Det handlar om makt, det handlar om heder, det handlar om att eh, markera eh, och försvara sin egen status. Något som poliser, kriminologer och kriminella brukar prata om det är att de här nya nätverken– –och då syftar man ofta på geografiskt knutna nätverk i storstädernas förorter eller andra utsatta områden– –att de enklare tar till vapen än att medla när det uppstår konflikter– Samtidigt säger Katarina Tolin att de i arbetet med Brårapporten sett att det mellan kriminella nätverk på narkotikamarknaden sker mycket samarbeten. Man hjälper varandra med att komplettera utbud. När någon har slut på exempelvis kokain så hjälps man åt och samarbetar också om transporter eller smuggling. Det här låter ju lite som en slags dubbel logik. Att å ena sidan samarbeta och å andra sidan skjuta och mörda varandra. Det kan faktiskt vara så att de är motstridiga- att de inte riktigt går ihop. Eh, därför att eh, det här med att de kriminella nätverk- som har så att säga, socialt utsatta områden- och en bas eh, varifrån liksom de, de arrangerar- distributionen och försäljningen- de som jag pratade tidigare, de som vill äga en plats- Eh, för dem är det ju viktigt att ha ett skrämselkapital. För det är det som är förutsättningen för att då kunna äga den här platsen. Eh, så att, eh, och ett skrämselkapital får man ju om man, om man hela tiden upprätthåller sig själv som en, en hänsynslös person. Och en person som liksom har det här mandatet att styra platsen och som ingen kan hota utifrån. Eller inifrån på den här platsen. Så då behöver man ju upprätthålla det här kapitalet och svara på, på ett hårt sätt så att jag tror att de här sakerna kan vara sanna samtidigt att man både så att säga strävar efter att mycket av narkotikahandeln bygger faktiskt på att man samarbetar mellan olika miljöer men samtidigt så blir det otroligt viktigt av flera olika skäl att försvara sådana här platser för att många då använder det som bas för att kunna ta in till exempel stora mängder narkotika. Vi ska tillbaka till Göteborg och målet med kokainsäljarna och de här många köparna mm. som identifierades. Det har ju under sommaren varit rättegång mot säljarna och tingsrättsdomen kom i mitten av juli. Alla fyra dömdes för grovt narkotikabrott. Det blev två år och tre månader för två av killarna. En av dem fick två år. Och den yngsta killen, Marco, som vi hörde i förhör förut, han har fyllt 20 år han fick lite kortare straff. Han fick ett år och fyra månader. Och vi pratade om att Marco erkände delar av anklagelserna och det gör ju två av de andra åtalade också. Men precis som Marco så framhåller de att det rör sig om mycket mindre mängder. Min huvudmans inställning har genomgående under förundersökningen och även senare vid förhandlingen varit densamma. Det här är Pajam, Hatami, han är försvarsadvokat till en av männen som är erkänt viss försäljning. Han har ju medget ansvar i två delar kan man säga. Dels ansvar för 20,15 gram kokain i överlåtelse men också 16,44 gram kokain som han har förvarat. och Skulle de ha dömts för de mängderna, nu är det dags för Eva-Lisa att ta fram sitt, sin lista med knarkstraff. Vad skulle de fått då? Ganska spik i elva månader. Exakt. Det är också vad Pajam eh, hade räknat med. Men det som är lite speciellt i det här fallet och vad som åklagaren var väldigt nöjd med det är ju att de här killarna dömdes ska man säga, tillsammans. Och vad menar man med det? Det är att man har... Samlat alla de här små överlåtelserna, varje 0,8 grams påse eller, eller gubbe har man liksom samlat ihop och köpt beskrivningen som åklagaren har. Att det har varit en väldigt omfattande försäljning och då skriver man i domen att det har utgjort ett led i en verksamhet som har bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt. Mm. Därför blir det ett grovt narkotikabrott och inte ett normalgrads narkotikabrott som skulle kanske gett ett lägre straff både från åklagarens håll men också från tingsrättens håll så har man ju behandlat samtliga fyra åtalade eh, som en samma gärning i stort skulle man kunna säga. Det här är ju även en annan av killarnas försvarare kritisk till advokat Mia Sandros. Om man tittar på den bevisning som åklagaren har lagt fram så, så är det ju hans och också min uppfattning att den är inte tillräcklig när det gäller... De, de här många påståendena, eller vad ska vi säga, påståendena om många överlåtelser där det ju egentligen inte finns någon konkret bevisning till, till ganska många av de påstådda överlåtelserna. Så vill säga utifrån ett fåtal då, eh, konfrontationer med köpare och, och, och beslag så, –så blir det någonting mycket större i slutändan. Och min klient får ju två år och tre månader för det här. Sandro säger att de inte kommer lägga fram någon ny bevisning i hovrätten– –utan mer peka på problemen de ser med att åklagaren då har lagt fram bevis– –i form av beslagtaget kokain och sms-kommunikation för att några överlåtelser har skett– –men inte alla som hennes klient blir dömd för. De andra åtalade har erkänt lite grann, medan Mia Sandros klient förnekar allt– i förhören i tingsrätten säger han att det är en vän eller bekant som kommunicerat om kokainförsäljning och kört ut den till kunder. Och att han då vid några tillfällen har följt med men inte haft med att göra egentligen. Men han har ju berättat att han har kunnat köra eh, den här bilen och att han också har vetat om att det emellanåt har, har handlat om narkotika och överlåtelser. Men vem personen som då ska ha sålt kokain är... Det vill han inte berätta. Och en annan del då i varför det här skulle vara så pass organiserat som man vill framhålla. Det är ju att det skulle vara en del av då backa Att de här killarna skulle vara då lågnivåförsäljare i den organisationen. Men det nekar ju alla de åtalade till. Och Payam han anser att man hittar stöd för det i tingsrättens dom. Och någonstans... Så kan man också utläsa i tingsrättens dom att de här killarna har ju ingen ytterligare information. De har inte insyn i, någon, i det som poliserna eller utredarna kallar för backarnätverket. Så det finns en, möjligtvis en indirekt koppling till backarnätverket. Men det finns ingen direkt koppling till backarnätverket. Och min huvudmans inställning är att han ingår inte i den. Och Pajam vill inte avslöja vad taktiken är i hovrätten och det är väl rätt eh, klokt. Eh, de kommer bara försöka övertyga hovrätten att inte döma de här klienterna i grupp så att säga utan att zooma in på vad varje person har gjort och då hoppas få ner fängelsestraffet. Polisen Johan Ekström han hoppas att det här fallet i Göteborg ska fungera avskräckande för de här över 700 köparna som identifierades och varav många också har konfronterats med att de har köpt kokain. Många av de personerna som vi tog köparna tror jag har fått sig ordentligt näsbränna och att de inte, eller många av dem kommer säkert lägga av med det här med att, med att använda kokain. Så det har ju betytt mycket för dem på ett personligt plan- och mycket för deras familjer- som plötsligt får tillbaka en mamma eller pappa- som inte är påverkad flera dagar i veckan. Han tror också att gripandet av säljarna- gör skillnad i vart fall ett tag. För det här kriminella nätverket- så har det gett en väldigt stor eh, inkomstlust. För som de använde- är ju nerstängda. Så de här telefonnummerna som låg ute som vedertagna ställen- de finns inte längre. Såklart förstår vi också att de här säljarna kommer att ersätta- av nya säljare som jobbar upp så här. Men då får vi ta dem också. Du har lyssnat på Petri Krim om kokainfallet i Göteborg och köparna. Producent var Viktor Papini och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Tipsa oss gärna på Radio.se eller på 073-461-2915. Vi finns också på Signal. Jag heter Eva Lisa Wallin. och jag heter Viktor Ödlin. En produktion av Tredje statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.